На новій території Подумайте, що станеться Коли вони доберуться До якого-небудь великого міста Сумніваюся, що нам Вдасться надалі приховати Від громадськості те, що тут відбувається Яка до дупи громадськість Що ти то рочеш Рявкнув південноафриканець Якщо боти Потравлять у Болівію В нашу і без того Не вельми приємну історію Втягується третя сторона, незацікавлена у прихованні подій І я страшенно боюся, що смердючі, мов свіжий гній, факти Почнуть спливати один за одним, як бульки з-під води І розлітатимуться світом Ви уявляєте, стільки міжнародних актів та законів Порушили під час цих експериментів всі віддруковані примірники Конвенції ООН про права дитини можна сміливо роздати по громадських туалетах, де їх використають за призначенням. Не знаю, як ви, а я не хочу закінчити кар'єру в міжнародному суді як підсудний за злочини проти людства. Позашляховики вибрались на горизонтальну ділянку і поїхали рівно. Довкола свистав крижаний вітер. А ще я маю паскудне передчуття, що раніше, чи пізніше, нам доведеться просити у Сполучених Штатів допомогу. Як ви думаєте, друзі, чи погодиться встрівати сюди офіційна Америка, якщо проботів, ботів, яких з милості Пентагону все дитинство пестили електрошоком, і які згодом. Жерле ціле Челійське селище плескатимуть язиками в усьому світі. Ніхто ні в кого не проситиме підмоги, розлючу на рвів Не гарячко і ріно. Я лише акцентую увагу на тому, що питання повернення ботів до лабораторії віднині не актуальне. Головне зараз не допустити, щоб лайно потрапило у вентилятор. «Що це там біса таке?» Тимур, відтягнувши паз безпеки, схилився до лобового скла. «Ми повинні закидати їх гранатами, розстріляти, задушити газом, чивити колесами», – розійшовся Грінланд. «І якщо для цього потрібно перетнути болівійський кордон, то бля...» Мимоволі, зиркнувши вперед, чоловік урвав запальну промову. «Що за...» «Свідом за ним...» Ріновий котив очі. Джип сунув уперед, наближаючись до «О, господи, ні!» Закрив обличчя Тимур. «О, чорт, чорт!» Слідом за українцем затрочив Алан Грінланд. Стефан вироскнув щось роздільне і виблював рештки вечері на крісло Тимура. «Назад!» Зриваючи голос, загорлав американець. «Повертай назад, йолопе!» Хедхантер натиснув на гальма і викрутив кермо ліворуч. Джип занесло. Він майже спинився, коли взад йому в'їхав другий позашляховик. Френкі не встиг зреагувати. Сталовий бампер Вибухнувши снопами іскор, зірвав заднє крило. Машина з чорношкірими найменцями відлетіла кудись у бік, проїхала трохи на двох колесах, ледве не перекинувшись. Таурехенхантера напоровся на пригірок і заглух. Субота, 22 серпня, 4.13. Безіменна ущелина на схід від Пурітами, чилійські Анди. Джипріно огорнула темрява, але машина Френкі, яка тепер вискочила наперед, не заглухнула. Її фари продовжували освітлювати чималий семен простору. Вони заїхали на перевал, з обох боків якого шкірилися сторчові скелі. Дну тіснини вкривав пісок, через що складалося враження, наче загін знову опинився в пустелі. За сотні метрів попереду стріміли чотири кучу з безладно накиданих людських тіл. Моторошні горби розташувалися вигнутим півмісяцем, крайній правий найближче до позашляховиків, цілком прикриваючи ущелину чоловіки, жінки, діти, між сусідніми купами, пролягло не більше двадцяти кроків вільного простору. Сім пар очей невідривно споглядали чотири гори з мерців. Тимур сапав немов риба, яку витягли з води. До переляку та напруження додалася ще одна проблема – кисневий голод. Розріджене повітря не насичуве лекиснем кров. Що за хріновина? прошепотів Тимур. Ріно подумав, що перед ними з запасем м'яса, але не хотів, щоб його машину обергали ще більше, тому вголос проказав. Поняття не маю. А раптом серед них є живі. Давай без геройства, Фелла, не думай вилазити з машини. Кожна кучугура нараховувала 30-40 змарнілих, висушених тіл. Видовище викликало шок. Щоправда, головний сюрприз ще чекав на чоловіків попереду. Хетхантер крутонув ключ запалення. Мотор чверхнув і заглух. Ріно спробував друге, цього разу Інформаційна панель ожила, а двигун відізвався розміреним харчанням. Ріно, ти певен, що хочеш їхати туди? Гевал не відповів. Порившись рукою під кріслом, він дістав циліндричний ліхтар і всунув його в руки Тимору. Лізь на гору. Ріно тицнув на люк, але не виставляйся. Світи куди не луплять фари, і будь уважним. Над дахом другого авто вигулькнула голова Джеро. Він також тримав у руках лампу. Прожектори спалахнули одночасно. Промені прошили простір у щелини, вирвавши з темряви обриси покручених скель, що виступами пнулися до неба. Машини рушили. Повзучи корпус у корпус, Позашляховики наближалися до мерців. Тримаючись подалі від урвастих стін долини, Френкії спрямував свій теорех у проміжок між першою та другою купами, якщо рахувати справа наліво, відповідно бронемашина Ріно протиснулася в просвіт між другою та третьою. Коли джипи приминали тіла, Тимур не втримався, і обвів променем кучу гори. В голові сплували чорно-білі картинки з документального фільму про німецькі концтабори. Хлопець пригадав слова Зеленокого Джефрі. «Чуваки, ви не повірите, що я бачу. Це якийсь сраний освенцем чесне слово». І Тимур відчув, що вони тут». Навіть якщо це не лігво, бо ти десь поруч. Він готовий був заприсягнутися, що малюки спостерігають за машинами. А раптом йому здалося, що в купі мертвяків щось ворухнулося. Кожура здригнулась і почала розпадатися. Заворушилися руки й ноги, мерці сповзали на пісок. Тимур ледь не закричав: але вчасно усвідомив, що це лише гра його уяви. Рука з ліхтарем трусилася, через що короткі тіні михтіли, створюючи ілюзію руху. Автомобілі без пригод залишили на громадженні мерців і попрямували далі. На відстані двохсот кроків за лінію тіл буваніла трикутна скеля, розщеплюючи ущелину на два рукави. Гора Деленіла, нагадуючи скелястий острів, що стоїть посеред герла річки. Рівні, піщані, ростоки, звужуючись, оганали острів з обох боків. Далі якийсь відрізок шляху тягнулись паралельно і зрештою губилися в темряві. Давайте краще зупинимось і обстежимо кучу гори, Почав був Тимур, але його урвав Несподіваний вигук. «Там!» – голос надзявкнув Джеру, показуючи пальцем уперед. «Там хтось стоїть!» Викрик, посилавшись відлунням, ляснув по вухах. Програміст ледве впустив ліхтар. У відголодженні, що гинало трикутну скелю зліва, він побачив людей. Цього разу живих людей – вони стояли в Шерензі, прикриваючи прохід між островом і стіною ущелени. Дюжина чи, може, півтора десятка худих, мов скелети селян. Рахувати не було коли. Один з них підняв угору руку, прохаючи про допомогу. Рідної Френки разом налягли на гальма. Тим часом Тимуру ситуація здалася до болю знайомою. Колись він програмував схожу схему колективної атаки ігрових ботів. Алгоритм називався «Полювання за ціллю на відкритій території». Якось так. Суть зводилась до того, щоб загнати гравця у пастку. Для цього боти створили кілька видимих, але фіктивних засад, в одній з яких ховалися загонщики, фальшиві засади перекривали всі виходи з території окрім одного, де й знаходилась основна залога. Під час атаки застуканий зненацька гравець, не маючи часу усвідомити, що засади Липові, кидався до єдиного вільного виходу і таким чином ріно. Це пастка. Тимур сам вразився з того, як спокійно звучить його голос. Хетхантер не відповів. «Зараз виступлять загонщики», – мелькнуло в голові у програміста. Він розвернув тулуб на 180 градусів і пройшовся променем прожектора по навалених купах мерців. Якраз учасно. Трупи з крайньої кучу Тепер вона була крайньою лівою Для Тимура Розліталися в різнобіч З поміж Один за один Виборсувалися малюки Позаду боти Без паніки Але достатньо голосно Сповістив Тримур Трійка в салоні озирнулась. Українець лупив променем Прямо на потвор Вибух адреналіну Заткнув горлянку страхові, а втіха, спричинена усвідомленням того, що він спрогнозував атаку, додала сил. Тимур хотів чітко скомандувати «готуйте зомон», але слова застряли в горлянці. «Фак!» – в один голос закричали Ріно, Стефан та Алан. «Ліхтар!» Брязнувши об дах машини, випав у Тимура з рук. Всі боти були в протигазах. Такого не очікував ніхто. Френкі рванув уперед. Гереро завернув свій джип праворуч від трикутної скелі у вільний прохід, де не стояли люди. Ріно на автопілоті рушив за ним. Стій, зісковзнув у салон і крикнув Тимур, тільки не праворуч, і з силою вивернув кермо в інший бік. Френкі віддалявся. Тегет здорів, пусти кермо. Довго пояснювати. Боти заганяють нас туди, куди їм треба. Потвори наближалися. Південнафриканець міг би ще довго прочатися, якби не автомобіль Френкі, що від'їхавши на кілька десят метрів, Втрапив правим переднім колесом У замасковану яму Задні колеса машини задерлися вгору І закрутились, не дістаючи землі Ріну пополотнів І зняв ногу з педалі газу Наступний митій в кількох місцях Довкола перехнябленої Спійманою пасткою машини Френкі Завирувала земля Із земляних схованок Присипаних піском кольору червоної цегли Постали жилові фігурки. Двоє вискочили на похилений борт І розкрили дверцята. За ними з піску виникли ще двоє ботів З мосербергами в руках Усі мали на головах протигази. Куди? Куди мені їхати? Ледве видушив із Себеріно. Нещасний Тіджей який збагнув, що зараз помре, попри віччя зламану ключицю та вивих плеча, з останніх сил намагався дотягнутися до контейнера з зоманом. Він дотягся закривавленими пальцями до спускного клапану, коли його руку перехопив Френкі. Хіджей спробував випручатися, але Френкі не ліг на нього всім тілом, по звірячему вишкеревся.